Jag vill säga några ord om Abraham. Vi kan läsa väldigt mycket om Abraham. och det, det fanns stora saker som skedde i hans liv. Han, är, han talas om som trons fader. Han var Guds vän. Och han lydde Gud i allt. Och, men jag vill ändå säga att det, det största som jag... Tycker att man kan se hos Abraham. Det, det är inte alla de här gärningarna. Alla de här händelserna som gamla testamentet ger oss. Utan det är de ord som Jesus säger om Abraham. För det, det lyfter upp Abraham på en så hög nivå. På, med ett himmelskt perspektiv. Med ett evighetsperspektiv. I, I det han gör. För Jesus sa ju så här om Abraham. Att han längtade efter att se min dag. Och han fick se den. Just hur Jesus lyfter upp Abraham och knyter ihop. Alltså gamla testamentets budskap. Som vi kan läsa om Abraham då. Så knyter han ihop det med sig själv. Det, och, och det finns verkligen oerhört mycket som vi skulle kunna eh, lyfta fram från Abrahams liv. Som direkt pekar på Jesus. Som direkt visar det här handlar om Jesus. Det här handlar om försoningen. Och så vidare. Eh, Abraham är ju också inte bara stamfader. Alltså vi har ju den här släkten Abraham, Isak Jakob och sen Jakobs tolv söner Och det som mera blev Ett folk Och det är folket Från vilket Jesus föddes Från juda Jakob Han fick ju namnet Israel och Israel är ju verkligen på Tapeten idag Och det finns Ett folk där Israel som Ja, på, på, på. Man, ska, man ska verkligen ge akt på det som händer där omkring. Det finns så många olika synsätt, så många, vad ska man säga, olika inriktningar. Det händer saker idag, men, men allt det här som händer, det ska inte förändra vårt uppdrag. Det ska inte förändra vad vi har blivit kallade till. Det är och förblir tills den dag Herren Jesus kommer åter. Det är och förblir detta att förkunna evangelium för människor. Det glada budskapet om frälsning. Rike efter rike kan gå under. Men det finns något som består. Och det här har vi sett genom historien. Det har varit en förföljelse mot kristna. I många länder. Under många... Historiska perioder har det varit riktigt groteskt. Och vi ser det också idag hur, hur det finns en svår förföljelse. Men vad som består. Det är det här enkla budskapet om Jesus. Och det är det som provocerar människor. Det är det som provocerar den här världen. Det är det som gör det så svårt. För världen att överhuvudtaget erkänna den som förkunnar ett budskap om omvändelse till Herren Jesus Kristus. Det är en direkt konflikt. Det är en konflikt mellan Guds rike och världens riken. Och så kommer det att vara tills den här dagen som Bibeln också talar så gripande om. Den här dagen där det står att alla knän en dag ska böja sig inför honom. Alla knän står det. Hur det ska gå till, ja Gud vet. Gud har all makt. Halleluja. Vi sjöng en sång här tidigare. Det ska bli frid på vår jord. Och det, här, det, är, det är fridsförsten det handlar om. Den som vi tjänar. Halleluja. En eh, händelse i, i, i gamla testamentet då, eh, eh, när vi talar om Abraham så, så fick ju han en kallelse av Gud. Han skulle bryta upp från sin, sin släkt, från sitt land, från sitt folk och så skulle han gå utan att veta vart han skulle komma. Men han visste vem det var som kallade honom. Som sa gå ut från och jag ska visa dig. Jag ska ge dig. Och så kan vi följa Abrahams liv här i den bibliska historien. Men, eller vad som inte var meningen. Det var ju det här att Gud kallade ut Abraham. Och det blev ett folk utav det. Precis som Gud hade lovat. Och det var ju inte meningen att det här folket skulle gå under i öknen när den dagen kom. Gud hade gett en vision som förmedlades släkte efter släkte. Gud hade förberett redan på Abrahams tid och sagt att folket kommer att vara i under svåra omständigheter i Egypten under 400 år. 400 år. Men sen kommer Gud att med mäktig hand befria folket och föra dem in i löfteslandet. Så när man läser om Israel i Egypten. Om slaveriet. Och hur de ropar till Gud. De ropar om befrielse. Jag har hört mitt folks rop, säger Gud till Mose som får det här uppdraget då. Jag har hört hur de ropade. Så sänder han Mose till Egypten och folket får vara med om en oerhörd befrielse. De får se verkligen hur Gud med sin makt befriar hela folket. Här möter inga vapen, här möter inga arsenaler. Som ställer upp mot varandra för att se vem är störst, vem är starkast. Nej, Gud har sagt. Gör så och jag kommer att befria er. Ni kommer att få se mina väldiga gärningar. Tro på mig. Tro på mina ord. Och folket trodde ibland. Och ibland så gick man mot Moses och sa. Varför har du kommit hit för att göra det svårare för oss? Jag kan se gång på gång. Man kommer ut i öknen. Eller för, man kommer fram till Röda Havet och vad händer? Helt plötsligt så närmar sig Faraos här bakom. Och så, så kommer det här igen. Har du fört oss hit för att vi ska dö i öknen under Faraos armé? Va, va, vad jag tänker på här. Alla de här händelserna som, som visar hur begränsade... Israeliterna var. De, de visste vad Gud hade gjort. De visste vad Gud hade sagt. De visste att det finns ett mål med vandringen. Vi ska in i löfteslandet. Men gång på gång är det som att visionen. Alltså den här synen på det som låg där framför. Den, den, den bleknade. Det var som att man missade... Det viktigaste av allt. Och så lät man sig styras av alla omständigheter. Och så blev man som förblindad. Och sa till, till Mose. Man gick emot Mose. Man gick emot Gud. Gång på gång på gång. Och Gud trädde in. Folket hungrade. Gud gav manna. Men det var inte bara... Att Gud gav manna, men man kan ju läsa, folket de klagade och frågade, varför har du fört oss hit ut i öknen för att dö? Men det var inte det Gud hade sagt. Gud hade sagt, jag ska leda er ända fram. Det finns ett mål för vandringen. Men tänk vad många av de som gick ut som blev efter på vägen. Man lät sig föras bort, man lät sig fångas. Av alla onda krafter. En hel generation gick under i öknen. Kom aldrig in i landet. En händelse. När man var i öknen och törstade så ropade man till Mose och man ropade till Herren. Vi törstar. Och så klagar man återigen. Ska vi dö här? Och Moses gick inför Herren och sa, vad ska jag göra med detta folk? Det fattas lite att de stenar mig. När man ser hur Gud agerar med, med det här hårdnackade folket. Men vad gör han? han? Han säger till Mose, ta din stav i handen. Ta med dig de äldste i Israel. Och så gå till berget Horeb och slå på klippan. Slå med staven på klippan. Och där kommer att flöda vatten. Så att alla får sin törst släckt. Mose gjorde det. Och sen, sen vi lär vi oss Bibeln att den här händelsen i öknen. När Gud han ger en ny vision, ny styrka. Han släcker törsten. Han, det är som en ny energi som kommer in i folket. Det, det, det är som när vi får dricka av livets vatten. Vi får dricka av Herren Jesus själv och bli renade och bli fyllda av hans ande. Det här, den som kommer till mig sa Jesus, eller den som dricker av det vatten jag ger han ska aldrig mer törsta. Man kan se de här kopplingarna, det som skedde i öknen. Tänk, Gud i sin nåd gav vatten den levande vatten till folket Bibeln säger att klippan vi läser om här Den var Kristus Halleluja Den var Herren Jesus Kristus Direkt efter den här händelsen Vad händer då? Jo då står det att Amalek ger sig i strid med Israel Amalek Helt kort här så är Amalek en bild på köttet Köttet är en ständig strid med anden. Den här kampen som finns. Här, Köttet vill dra oss bort ifrån centrum. Köttet vill få oss att kanske stera oss blinda på oss själva. Se alla omständigheter. Anden vill lyfta upp oss på en högre höjd, på ett högre plan så att vi kan se med Guds ögon på det som sker. Så här kan man följa händelserna i Bibeln och se. Det finns ett mål. Och det här målet. En dag ska vi se Jesus som han är. En dag ska vi få möta honom. Snart en dag kommer han igen, priske Gud. Det står om den här dagen som, när vi ska lyftas upp Herren till mötes. Halleluja. Vi ska förvandlas i ett ögonblick. Vi ska för alltid få vara hos Herren kan vi lösa. Kära Herre Jesus. Men nu är vi här. Och vi möter alla de här hindren efter vägen. Men vi har Herrens närvaro. Halleluja. Han har förälst oss. Han har renat oss. Han har befriat oss från ångest, från elände, från mörker. Halleluja. Så han gett oss. En frid som övergår allt förstånd. Han har fyllt oss med en himmelsk frid. prisig Gud. Och så får vi ta ett steg till. Så kanske vi hungrar och börjar klaga. Kanske vi törstar. Men Herren är där. Ja men låt oss fortsätta syskon. Fortsätta framåt. Se på Jesus. Trons hövding och fullkomnare. Jesus han vill vara vår ledstjärna här i livet och föra oss framåt dag för dag, stund för stund. Och då har vi ju det här vi har hört här ikväll också. Vi får beda tillsammans. När, när, när Amalek stod där så det stod att Mose var uppe på berget. Och vad gjorde han där? Han höll sin stav, Herrens stav, i handen. Så lyfte han sina armar upp står det. Men det blev väldigt tröttsamt när dagen gick och striden var het. Och hans armar sjönk. När armarna sjönk då hade Amalek övertaget. Men då, då fanns det bröder där. Aron och Hur trädde upp där tillsammans med Mose och höll upp hans händer. Lyfte upp dem. Ända tills kvällen kom och segern var vunnen. Vi ser här det, det som var hemligheten bakom denna seger mot Amalek. Det var bönen. Vi kommer i vår svaghet inför Gud. Vi ber, Herre. Hjälp oss, led oss. Förnya oss Herre. Hjälp oss att stå emot. Var två eller tre är samlade i mitt namn. Tillsammans som i kropp får vi bedja. Amen. Ja, vi tackar dig Fader i himmelen. Vi prisar dig för din nåd och trofasthet. Tack för den här kvällen Herre Jesus. För att vi får fått ta del av Herre Jesus. Av sång och vittnesbörd Herre. Vi prisar och lovar ditt våra namn. Tack, Herre Jesus Kristus. Tack att du är här, Herre Jesus. Halleluja. Ta hand om församlingen, Herre Jesus. Hjälp oss varje dag, Herre Jesus. Tack att vi får lyfta vår blick, Herre Jesus Kristus. Skåda framåt, Herre Jesus. Vi vet att du kommer snart, kära Herre Jesus Kristus. Låt detta Maranata rop få ljuda inom oss, Herre Jesus. Halleluja. Jag prisar dig. Tack att du lever, Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen.